«Заубуш!» — кукнув до барона. «Де ж пільмани? Шальки, рюди, чорти його бери, поснули!» «Справді, де ж імператорські улюбленці шальки і рюди?» «Генріх без них був так само безпорадний і невтішний, як без Заубуша. Всі троє, мов би, доповнювали одне одного, були таким собі триголовим вірним псом імператорським. Хоч ніколи ще земля не народжувала таких... Неоднакових людей. Про Залубуша вже сказано. Він не змінювався, не старів, не знесилювався ніколи ніде, мав у собі справді щось від усіх дияволів землі й неба, жив тільки імператором, не вислужив собі ні маєтності, ні родини, не мав нікого близького. Генріх, п'яніючи на учтах, жартома обіцяв. Ось примушу. «По усієм перієм давати тобі за випаси в лісах кожну сьому свиню, і станеш тоді найбагатшим чоловіком. Заубуш сьома свиня». Реготали барони, реготав сам Заубуш, віджартувався. «Згоден бути й не сьомою, а десятою свинею». Шальке, мабуть, перевищував розумом навіть Заубуша, але стримувався, розуміючи вельми гаразд, що поперед барона пхатися не слід, І пускав свій природний і доволі злий розум на цілякі витівки, гідоти, паскудства, Немало звеселяючи тим імператора. То хитрявся прив'язати єпіскопові під його широченні шати козу, І та під час казання в соборі починала жалібно мекати, то прибивав рицаря гвізком до підлоги в той час, як кнехт стояв непорушно перед імператором, а тоді рицар не міг зійти з місця і падав на коліна, лякаючись, що йому відібрало ноги. То під час учти підносив от імені імператора якому-небудь баронові келих, наповнений сечею, і бідолаха мав пити до дна, хоч йому кишки в горло лізли. Шальки був високий. Шиєю такою довгою, що здавалося нібито мали не цілий його тулуб, Уперто оголюється, вилазить у гору з вирізу сородці. Враження нахабно безсоромної наготи Доповнювалося і обличчям шальки, На якому не росло жодної волосинки. Надто ж голими були його очі, Безвій, блудливі, безбарвні і безвиразні, як у гадюки. Коли сила Шальки полягала в нахабнім розумі, то в Рюде вона вся скупчилася в його руках. На відміну від шальки, Рюде був важкий, головатий, морду мав, як під решіток. Відзначався придуркуватістю. Зате ніхто не міг дорівнятися йому в силі. Якось застав свою жону в лазні голою. З якимсь рицарем перевернув дерев'яну лазню. Открив тих нагих, щоб усі побачили. Меч скручував руками, як в посторонок. Сидячи верхи, хапався в брамі за верхню перекладину і відривав коня від землі. Танцював на учтах довкола столу з бочкою пива на плечах. Видавлював у олію з горіхів. Голову мав таку міцну, що висаджував в нею брами, як тараном. Найдивніше ж, у цій твердій як довешка голові могли народжуватися веселі пісеньки. Шальків мить прибринькував своєму товаришеві на лютні, і ось уже імператор потішений, і всі розвеселені їхньою новою пісенькою, яка складалася в них на кожний випадок. Хальке, люде. Вони стали, як були, один у своїй безсоромній наготі, другий у бичачій тупості. Бринькнули струни в два голоси один ляскуче зривости, другий хрипкий і густий. Почато і доведено до кінця. Хоч ніколи не гадала й в праксія, що імператор може дозволити своїм блазням. Так топтатися по її горю, по душі і серцю. Імператор мовчав, і всі мовчали, а ті двоє виспівували. Жив собі кнехт і мав жону, вродливу, гожу, недурну. Ходив, бувало, на війну. Жону тоді лишав одну. Просив її, не забувай, з походу радісно зустрічай, руватимусь за короля, жонаємо йому -ля, ля В землі далекій років стри, Сьорбає кнехт чужі вітри. Жона тим часом траля, з мужами різними гуля. Чинці, жонглери, а абати, шпільмани і міми, Купці, ловці, гравці, смільці І розвеселі молодці. Доволі їх для пишних втіх. Той став з жоною тою гріх. Нестримно пухне їй живіт. І ось синок прийшов на світ. Кнех трудиться для короля, А вдома жде його маля. От і труля, от і ляля, -ля, От і старайсь для короля. Вернувся кнехт з чужих країн, роззявив рота, чи це син? Жона йому, то ж не дитина, Цей хлопчик — снігова людина. Без тебе тут я настраждалась, По горах і лісах металась, Самотня, кинута всіма, А мужа все нема й нема. Раз якось в горах заблукавши, Від спраги снігу в роту узявши. Мало не крикнула, як пробі, своїй тробі, Відчувши плід своєї троби, О страх, о жах, через сніжину,